Derv és lányutód Amadíró már egy jó ideje nem is gondolt azokra a humanoid robotokra. Fájdalmas volt a kudarc, és némi erőfeszítéssel szándékosan tartotta távol magától a témát. Most pedig Mandamus váratlanul előhozakodott vele. Humanoid robot volt Fastov legfőbb ütőkártyája azokban a régmúlt napokban, amikor amatírót alig egy milliméter választotta el a játszma megnyerésétől, a legértékesebb lapok megkaparintásától. Fastov megtervezett és elő is állított két humanoid robotot, amelyek közül az egyik még mindig létezik, és ez rajta kívül senki másnak sem sikerült. A robotikai intézet teljes állománya hiába törekedett, nem tudott hozzájuk foghatót építeni. Óriási veresége mellett Amadíró egyedül ezt az ütőkártyát szerezte meg. Fasztov kénytelen volt nyilvánosságra hozni humanoid robotjainak terveit. Így lehetővé vált a gyártásuk, és építettek is egy sorozatot, ám, lássanak csodát, senkinek sem kellettek. Az auróraiak nem tűrték meg őket a társadalmukban. A kudarc feltámadó emlékének hatására a madíró elfintorodott. A szólájai nő története valahogy napvilágra került. Az emberek megtudták, mire használta Jandert, Fasztorf egyik humanoid robotját, tudnélik nélig szexuális szélokra. Az auróraiak elméletileg nem is kifogásolták volna az esetet. Végig gondolván azonban a dolgot, az aurórai nőknek egyáltalán nem tetszett a gondolat, hogy nőkkel kelljen megküzdeniük és persze a férfiaknak sem volt kedvük robot riválisokkal versenyezni. A Robotikai Intézet széleskörű propaganda kampányban próbálta tudatosítani, hogy a humanoid robotokat nem is az Aurora számára készítik igazán, hanem ezeket szánják újabb világok úttörő meghódítóinak. Elküldik őket a felfedezett lakható bolygókra, ahová az auróraiak majd később utánok mennek, ha végeztek a terraformálás feladatával de ezt a tervet is elutasították, miután a gyanú és a tiltakozás öngerjesztő módon elhatalmasodott. Valaki az emberek közévert éknek nevezte a robotokat. A kifejezés villámgyorsan elterjedt, és az intézetnek meg kellett hátrálnia. Amadiró makacsú a már elkészültek konzerválásához a lehetséges későbbi felhasználás véget, de ilyesmire azóta sem került sor. Vajon miből táplálkozott ez a viszonyás a humanoidoktól? Amadíró érezte, hogy halványan rátör az a szorongás, amely sok évtizeddel korábban csak nem lehetetlenné tette őt. Maga Fasztolf is, bár vonakodva, támogatta a propaganda kampányt, és meg kell hagyni becsületesen, bár korán sem azzal a lendülettel, amelyel a szívéhez valóban közel álló terveit. De még ez sem segített. És tessék, Mandamuszt most mégis előáll valamilyen valóságos terv gondolatával, amihez szükség lehet azokra a robotokra. Amadíró nem kedvelte az olyasféle színpadias felfogásokat, mint ennek így kell történnie, ennek be kellett következnie. Mégis alig volt képes megfékezni ilyen gondolatait. Miközben a lift lefelé vitte őket egy jóval a felszín alatt kialakított helyiség felé, amely az aurórán egyedül hasonlított távolról a föld nevezetes acélbarrangjaira. Mandamus a madíró intésére kiszállt a felvonóból, és egy homályosan megvilágított folyosón találta magát. Hűvös volt odalent, és érződött a szellőztetés gyönge légvonata. Enyhén összerázkódott. A madíró csatlakozott hozzá. Mindkettejüket csak egy-egy robot követte. Ritkán jön le ide valaki, jegyezte meg Amadíró tárgyilagosan. Milyen mélyen vagyunk a felszín alatt? kérdezte Mandamusz. Körülbelül 15 méternyire. Több szint helyezkedik el egymás alatt. A humanoid robotokat ezen az emeleten tároljuk. Amadíró egy pillanatra megtorpant, mintha elgondolkodna valami, majd határozottan balra fordult. Erre Nincsenek iránymutatók? Amint említettem, kevesen járnak ide. Akik mégis megteszik, tudják merre kell menniük, hogy megtalálják, amit keresnek. Közben egy szilárdnak és erősnek látszó ajtó elértek. Mindkét oldalon egy-egy robot állt a homályban. Nem humanoidok voltak. Ezek egyszerűr modellek? Mérte végül őket Mandamus kritikus szemmel. Igen, nagyon is egyszerűek. Nem lenne értelme fejlett és drága berendezéseket alkalmaznunk az ajtó őrzésére? Amadiro felemelte különben nyugodt hangját. Keldán Amadiro vagyok! Mindkét robot szeme fölízzott egy pillanatra. Elléptek az ajtó elől, amely zajtalanul fölsiklott előttük. Amadiro maga elétessékelte társát, és a robotok mellett elhaladva odavetette neki. Hagyjátok nyitva az ajtót, és állítsátok be a fényt emberi igényeknek megfelelően. Nem hinném, hogy ide bárki csak úgy beléphet. Természetesen nem. Ezek a robotok felismerik a külsőmet és a hangomat. Mindkettőre szükség van az ajtó kinyitásához. Az űrlakok világain nem szükségesek semmiféle zárak, kulcsok vagy más kombinációk. A robotok szakadatlanul és hűségesen vigyáznak ránk. Néha az is eszembe jutott már, hogyha egy aurórai magához venne egy olyasfajta sugárpisztolyt, amilyet a telepesek mindenfelé magukkal cipelnek, akkor előtte nem maradhatna zárva egyetlen ajtó sem. Az őrrobotokkal egy pillanat alatt végezhetne, aztán pedig azt csinálhatna, amit éppen akar. De melyik űrlakó használna ilyen fegyvert bármelyik világon? Mi fegyverek nélkül és erőszaktól mentesen élünk. Hát nem érti, hogy én éppen ezért szenteltem egész életemet a föld és megfertőzött népe legyőzésének és megsemmisítésének? Igen, mi is ismertük valaha az erőszakot, de az már igen régen volt. Amikor létrehoztuk az első űrlagó világokat, még nem tisztítottuk meg magunkat a földről magunkkal cipelt mérektől, és nem ébredtünk rá a robotok nyújtotta biztonság igazi értékére. Hát a béke és a biztonság nem éri meg, hogy harcoljunk érte. Erőszak nélküli világok. A józanész által kormányzott világok. Hát helyes volt seregnyi lakható világot átengednünk azoknak a rövid életű barbároknak, akik, mint mondta, mindenüvé fegyvert hurcolnak magukkal. Csak véres háborúk árán akadályozhattuk volna meg. És ön mégis kész erőszakot alkalmazni a föld lerombolására? A megfelelő céllal és rövid időre bevetett erőszak lehet éppenséggel az ára annak, hogy egyszer mindenkorra leszámoljunk az erőszakkal magával. Én eléggé űrlakó vagyok ahhoz, hogy még az ilyen nemes erőszakot is minimális szinten tartsam. Ekkor beléptek egy tágas, barlangszerű helyiségbe, amelynek mennyezete és falai szort, tompított fénysugározba megelevenedtek. Nos, erre volt hát olyan kíváncsi, doktor Mandamus? Mandamus döbbenten nézett körül. Hihetetlen! Emberi lények serege vette őket körül szorosan. Bennük alig valamivel több élet, mint egy hasonló szoborcsoportban lett volna. Az életnek sokkal halványabb jelei, mint ami alvó emberektől lenne várható. Mind állnak! Így sokkal kevesebb helyet foglalnak el, gondolom érthető. De már vagy tizenöt évtizede ácsorognak így. Nem lehetnek még mindig működőképesek. Az izületeik bizonyára rég megmerevettek, a belső szerveik tönkrementek. Meg lehet, de ha az izületeik valóban el is romlottak, ami teljességgel nem zárható ki, szükség esetén bizonyára pótolhatók. Csak attól függ, tényleg szükség lesz -e rájuk. Lesz! Egyenként végignézte a robot fejeket. Kisé, mindegyik más irányba nézett, és enyhe bizonytalanság érzetet keltett, mintha éppen felbomlóval lenne az átalakzat. Mindegyiküknek önálló vonásai vannak. A magasságok és az alkatok is különböző. Igen, ez talán meglepjönt. Ezeket a később építendőkkel együtt újonnan fölfedezett világok úttörőinek szántuk. Ezért formátük őket annyira emberszerűvé, amennyire csak lehetett, vagyis olyan különbözővé akár maguk az auróraiak. Ez az ön szemében nem tűnik készszerűnek? Dehogy nem. Nagyon is örülök neki. Minden hozzáférhető forrást elolvastam a Fastov által épített első emberformájú robotok, Daniel Oliva és Jander Pannel történetéről. Láttam a hologramjaikat is, de ők egyformának tűntek. Igen. Sőt, nem csupán egyformák voltak, hanem egyszerűs, mint az eszméni őrlakokról alkotott elképzelés sajátos karikatúrái is. Ez szintén Fasztóf romantikájának tükröződése. Szerintem ő a teljesen felcserélendő humanoid robotok fajtáját alakította volna ki, amelyek mindkét nembeli képviselői ilyen éteri külleműek lettek volna, legalábbis szerinte, és ezáltal nem maradt volna bennük semmi emberi. Lehet, hogy Fasztolf kiváló robot szakértő, de a mellett hihetetlenül ostoba ember. Amadiro keserűen megcsóválta a fejét, hogy őt egy ilyen hihetetlenül ostoba embernek kellett legyőznie. De nyomban el is magától a gondolatot. Különben sem Fasztolf, hanem az alacsony rendű földi ember mérte rá a vereséget. Gondolataiban elmerülve nem is hallotta meg Mandamus következő kérdését. – Bocsánat, azt kérdeztem, ezeket ön tervezte doktor Amadiro? – Nem. A különös véletlen folytán, amiben számomra némi sajátos irónia is rejtőzik, ezeknek a tervezője Fasztoff Vazília volt. Ugyanolyan ügyes akár az apja, csak sokkal értelmesebb, és talán éppen ezért nem jöttek ki igazán egymással soha. – Amennyit én tudok a történetükről, én is ismerem azokat a történeteket, de nem számít. Elég, hogy kitűnően végzi a munkáját, és nem áll fönn annak a veszélye, hogy bármikor a legcsekélyebb szenvet is érezze olyas valaki iránt, legyen bár az a véletlen folytán a biológiai apja, aki idegen és gyűlöletes számára. És örökre az is marad. Még a nevét is Vazília Aliénára változtatta, ugye tudja? Igen, tudom. Különben hozzáférhetők ezeknek a robotoknak az agymintái. Természetesen Mindegyiküké. magától értetődik. És én is megismerkedhetem velük. Kellő okkal igen? Lesz ráok. Ok. Mivel felderítő feladatokra tervezték őket, gondolom rendelkeznek az ehhez megfelelő képességekkel, és kezdetleges körülmények között is működésképesek. Ez is nyilvánvaló. Nagyszerű. De azért szükség lehet majd bizonyos módosításokra. Gondolja, hogy Vazilia Fast Aliena segítségemre lehet ebben, ha úgy alakul a helyzet? Bizonyára ő ismeri a legjobban az agymintázatokat. Így van, bár nem tudom szívesen áll-e majd a rendelkezésére. E pillanatban tudomásom szerint fizikailag is képtelen lenne rá, mivel nem tartózkodik az aurórán. Hát akkor hol van Doktor Amadiro? Nos, láthatta ezeket az ember robotokat, és én nem szívesen tartózkodom e komor helyen. Ön elég sokáig várakoztatott engem. Most nem panaszkodhat. rá, ha azt mondom, szintén várjon egy kicsit. Ha további kérdései is vannak, tárgyaljuk meg őket inkább az irodámban. Dolgozó szobájába érve Amadiró még tovább húzta az időt. Várjon meg itt mondta ellentmondást nem tűrő hangon a fiatalembernek, és távozott a helyiségből. Mandamus mereven ült a helyén, gondolatait rendezgettem, és azon töprengett, vajon mikor jön vissza Amadíró, ha egyáltalán visszajön. Talán minden teketória nélkül letartóztatják, vagy egyszerűen kipenderítik innen. Meg lehet. Amadíró nem hajlandó tovább várni a lényegre. Ebben persze nem hitt igazán. Biztos volt benne, hogy Amadíró hevesen vágyik régi sérelmét megtorolni. Valószínűnek tűnik tehát, hogy Amadíró mindaddig türelmesen meghallgatta őt, amíg a leghalványabb reményét látja a segítségével elérhető bosszunak. Miközben tétlenül tekintett körül Amadíró dolgozó szobájában, váratlanul eszébe jutott, nem szerezhetne némi hasznos információt az alig nyira álló számítógép segítségével. Jó lenne, ha nem függene minden tekintetben teljesen amadíró kényekedvétől. Az ötlet persze haszna vehetetlen volt. Mándamus nem ismerte az adattárnyító kódját. De még ha tudta volna is, a főnök számos személyi robotja sorakozott a fali nyílásokban, és azok biztosan azonnal megállították volna, ha csak egyetlen lépést tesz valamilyen az ő programozásuk szerint kényes dolog felé. Még a saját robotjai is itt tennének. Ámadíónak igaza van. A robotok hasznos, hatékony és megvesztegethetetlen őrök voltak, és ezért senkinek sem jutott még csak eszébe sem, semmiféle bűnös, törvénytelen vagy akárcsak csalafint a gondolat. Az ilyesféle törekvések önmaguktól elhaltak, legalábbis a többi űrlakók irányt. Eltöprengett rajta, vajon hogyan boldogulhatnak a telepesek robotok nélkül? Megpróbálta elképzelni, amint emberi lények összeütköznek egymással a csapást lefékező robotok védőgyűrűje hiány, a gépek nyújtotta méltóság teljes biztonság nélkül a robotok híján, akik az erkölcsileg megfelelő magatartásra kényszerítenék őket. Adott körülmények között a telepesek csak barbárok maradhattak, és ezért semmiképpen sem léphettek a galaxis örökébe. E téren Amadirónak most és kezdettől fogva teljesen igaza volt, míg Fastolf katasztrofálisan tévedett. Mandamus némán bólintott, mintha ismételten meggyőzte volna magát választott útjának helyességéről. Felsóhajtott, vágyakozott rá, hogy mindez ne legyen szükséges, majd felkészült rá, hogy ismét átlépje a kritikus vonalat, és elfogadja a bekövetkezendők elkerülhetetlenségét, amikor Amadíró visszaérkezett. A főnök még mindig lenyűgöző jelenség volt, pedig már csak egy éve volt hátra a 28. évtizedének napjáig. Pontosan olyan volt, ahogy az eszményi űrlakóknak kellett festenie, talán némiképp túlméretezett orrától eltekintve. Sajnálom, hogy meg kellett várakoztatnom, de akadt egymás elintézni való. Az intézet vezetőjeként vannak bizonyos kötelességeim. Elárulná nekem, hol tartózkodik éppen Vazília a Azután késlekedés nélkül feltárom ön előtt a tervemet. Vazília éppen körúton jár. Körüljárja az űrlakó világokat. megpróbálja kideríteni, hol tartanak a robotkutatásban. Véleménye szerint, mivel a robotikai intézetet az egyéni aurórai kutatások összehangolására létesítették, a bolygó közi együttműködés még nagyobb lendületet adhatna a fejlődésnek. Igen, helyes elgondolás. Úgy sem árulnak el neki semmit. Kétlem, hogy bármelyik űrlakó világ még nagyobb hatalommal ruházná föl az aurórát annál, amivel már is rendelkezik. <gül> ne legyen olyan biztos a dolgában. A telepesek sikerei mindannyiunkat alaposan felráztak. És pontosan tudja, most éppen hol lehet? Az úti terve rendelkezésünkre áll. Rendelje vissza őt, doktor Amadíró. Ezt alig ha tehetném meg egy könnyen. Gondolom, mindaddig távolóhajt hajt maradni az aurórától, amíg az apja meg nem hal. De miért? Nem tudom, és nem is érdekel. Azt viszont tudom, hogy az ön ideje lejárt. Érti? Adja elő a lényeget, vagy távozzék. Ezzel az ajtóra mutatott, és Mandamus rájött, hogy a másik türelme végképp fogytán van. Nagyon helyes. Nos, a föld még egy harmadik szempontból is egyedi jelenség. Könnyedén kellő kimértséggel beszélt, mintha csak valami kiállításon haladna végig, amelyet már számtalan szor látott és felkészült Amadíró megfelelő tájékoztatására. A főnök azon kapta magát, hogy egyre elmélyült ebben figyel oda a mondatokra. Ez az. Először hatalmas megkönnyebbülés érzése kerítette hatalmába. Helyesen döntött, amikor nem tekintette tébolyodottnak ezt a fiatalembert. Tökéletesen éppelmű, Kicsivel később diadalérzet töltötte el. A terv biztosan beválik. Az ifjú elképzelése természetesen kisé eltért az általa helyesnek vélt úttól, de ezen menet közben még igazíthat. Bizonyos módosításokra mindig nyílik némi alkalom. Amikor Mandamus végzett, a madíró hangjára nyugalma terültetve jegyezte meg. Ehhez nem szükséges a jelenléte. Éppen elég szakértőnk van az intézetben. Azonnal hozzáláthatunk a megvalósításához dr. Mandamus. Hajtsuk végre ezt a feladatot a tervei szerint. Biztos vagyok a sikerben, és ön lesz az intézet vezetője, mihest engem megválasztanak a tanács elnökévé. Mandamus megengedett magának egy feszült, kurta mosolyt, miközben Amadiro hátradőlt a székében, és szintén egy pillanatig elégedetten és bizalommal tekintett a jövőbe. Erre húsz, hosszú és gyötrelmes évtizede sohasem volt lehetősége. Vajon mennyi idő kell hozzá? Évtizedek, egy évtized? Esetleg annál is kevesebb? Nem sok, nem túl sok. Minden lehetséges eszközzel föl kell gyorsítania az eseményeket. Így megláthatja a régi vágyának beteljesülését, és akkor ő lesz az aurora, és ezáltal valamennyi űrlakó ura. Sőt, a föld és a telepes világok pusztulása révét az egész galaxis ura is. Még jóval a halála előtt. Mandamus és Amadiro első találkozása, valamint terveik beindítása után hét évvel dr. Han Fasztorf meghalt, és a hírt a hiperadók robbanásszerű gyorsasággal juttatták el a legtávolabbi lakott világok minden zugába is. A közlemény mindenütt kivételes figyelmet ébresztett. Az világokon az adta meg a jelentőségét, hogy az aurórán, és ennél fogva az egész galaxisban, jó húsz évtized óta Fasztóf birtokolta a legnagyobb hatalmat. A telepes világokon, meg a földön pedig Fasztóf baráti érzelmei, már amennyire egy űrlakó a földiek barátja lehet, és persze a kérdés, vajon most megváltozik-e az űrlakók politikája, s ha igen, milyen irányban? A hír Vazilia Alijéna fülébe is eljutott, és bonyolult érzelmeket váltott ki belőle a biológiai apjához szinte a kezdetektől fűződő kesernyés viszonyának következtében. Tudatosan készült rá, hogy semmit se érezzen majd az apja halálakor, mégsem kívánt vele egy bolygón tartózkodni az esemény bekövetkeztének pillanatában. Viszolygott a kérdésektől, amelyeket bizonyosan mindenütt föltesznek majd neki leggyakrabban és legtolakodóbban pedig nyilván az aurórán. A gyermek kapcsolat az űrlakók között gyenge, illetve a legjobb esetben is csak közömbös töltésű volt. Hosszú életük következtében ez így tűnt természetesnek. Ilyen szempontból tehát vaziliát sem érintette a dolog, csupán azáltal, hogy apja oly hosszú ideig állt a pártja élén, és ő maga csak nem ugyanolyan mértékben kötelezte el magát a másik oldal iránt. Mindez keserű méreg volt a számára. Nem csak é fáradtsággal, még a nevét is hivatalosan Vazília Aliénára változtatta, és ezt használta minden dokumentumon, nyilatkozatai alkalmával, és mindenütt másutt. Mégis tisztában volt vele, hogy a legtöbb ember Vazília Fasztóvként gondol rá. Úgy látszott, semmi sem burkolhatja feledésbe ezt a különben teljességgel tényt, ezért annak örült legjobban, ha egyszerűen személynevén szólítják vagy emlegetik így a neve ritkaságából merített Némi Vigaszt. De még ez is valahogyan kihangsúlyozta a hasonlóságát a szoláriai nőhöz, aki, jól lehet teljesen másokok miatt, épp úgy megtagadta első férjét, ahogy Vazília az apját. Ő sem viselte el a kezdetben ráragasztott vezetéknevet, és szintén csak keresztnevét, a glédiát használta. Vazília és Glédia a két kirekesztett és magát elszigetelő nő, Lám valamiben mégis hasonlított egymásra. Vazília lopva belepillantott az űrhajó kabinjának falán függő tükörbe. Mások évtizede nem találkozott személyesen Glédiával, mégis biztos volt külső hasonlóságuk fennmaradásában. Mindkettejük termete alacsony volt és karcsú. A hajók egyformán szőke, és még az arcvonásaik is hasonlóak. Mégis mindig mindenben Vazília veszített, és Glédia győzött. Amikor Vazília elhagyta az apját és kirekesztette őt az életéből, a férfi Glédiát vette magához helyette. Ő vált passzív és engedelmes lányává, amilyet akart magának, és amilyennél Vazília sohasem vált volna. Most mégis keserűség töltött el. Ő maga is robotkutató volt, legalább olyan felkészült és rátermett, mint maga faszolf míg Lédia csak a féle művész lélek, aki erőtérszínezéssel és a robotok külsejének megtervezésével szórakoztatta el magát. Hogyan nyugodhatott bele Fustoff az egyik elvesztésébe, miközben csupán a másikat nyerte el helyette? Amikor pedig az a földi rendőr Iláj Béli az Aurórára érkezett, belehajszolta őt, hogy gondolatait és érzelmeit úgy közölje, mint még soha senkinek. Glédia iránt azonban a férfi maga volt a kedvesség, segítette őt és védelmezőjét Fasztolfot, hogy a legelőnytelenebb helyzetben is diadalmaskodjanak. Vazilia mind a mai napig kénytelen volt igazán megérteni, hogy is történt mindez. Glédia volt Fasztolf halálos ágya mellett, betegségének végső szakaszában. Ő fogta a haldokló kezét, és ő hallgathatta utolsó szavait. Neki fogalma sem volt arról, miért zavarhatja mindez, hiszen a világ minden sem vett volna tudomást a vénember létezéséről olyan mértékben, hogy felkeresse őt, és tanulja legyen, amint a létezés létezésbürodalmából átmegy a szó fizikai értelmében vett nem létbe. Glédia ott léte mégis dühítette. Így érzek és kész, mondogatta magának, és ezért senkinek sem tartozom magyarázattal. Ráadásul Zsiszkártól is meg kellett válnia. Zsiszkár ugyanis az ő robotja volt, Kislánykora óta a saját robotja, amelyet látszólag szerető atjától kapott ajándékba. Zsizkáron keresztül ismerkedett meg a robotikával, és az ő részéről tapasztalt először őszinte vonzódást maga iránt. Gyerekfejjel egyáltalán nem gondolta a három törvényre, és nem foglalkozott a pozitronikus automatizmus filozófiájával. Ziskár látszólag vonzódott hozzá, és ennek megfelelően is viselkedett vele. Ez pedig tökéletesen elegendő volt egy kisgyerek számára. Soha egyetlen emberi lény, kivált kép a tulajdon apja részéről nem tapasztalt maga iránt ehhez fogható érzelmeket. És mindmáig túl gyönge maradt ahhoz, hogy ezt az ostoba szeretett játékot bárkivel eljátsza. A zsiszkár elvesztése fölötti bánata megtanította rá, hogy semmiféle kezdeti nyereség nem éri meg a végső veszteség fájdalmát. Amikor apját faképnél hagyta és távozott otthonról, zsiskár nem tarthatott vele, holott gondos újraprogramozása által felbecsülhetetlenül sokat tökéletesített rajta. Amikor pedig apja meghalt, arra a szoláriai nőre hagyta az ő kedvenc robotját. Déniát is neki ajándékozta, de Vazília szemében semmit sem számított az a halvány ember utánzat. Neki csak ziszkár kellett volna, aki valóban az övé volt. Vazília most éppen visszafelé tartott az aurórára, körútjával végzett. Ami a gyakorlati hasznát illeti már jó pár hónappal ezelőtt befejezetnek tekinthette. De amin hivatalos jelentésében közölte az intézettel, egy ideig még a hesperozon maradt, hogy kiélvezze megszolgált pihenését. Most azonban Fasztolf meghalt, tehát nyugodt lélekkel hazatérhetett. Bár a múltat teljesen nem számolhatja föl, egy részét csak kiigazíthatja. Feltétlenül vissza kell szereznie Zsizkádot. Ezt szilárdan eltökélte magában. Amadíró erősen ellentmondásos érzelmekkel gondolt Vazília visszatérésére. A nő csak akkor jött haza, amikor az öreg fastov, most, hogy ellenfele már meghalt, nyugodt szívvel kimondhatta magában a nevét, egy teljes hónapja volt az urnájában. Amadírónak hízelget, hogy ilyen jól ítélte meg a helyzetet, hiszen ő mondta Mandamusnak, hogy a lányt az apja halálára való várakozást tartja távol az aurórától. Mind a Vazília kényelmesen áttekinthető volt. Nem volt olyan idegesítő a természete, mint új kedvencének Mandamusnak, aki, mintha mindig rejtegetett volna még valamilyen kimondatlan gondolatot, függetlenül attól látszólag mennyire őszintén tárja föl elméjét. Másrészt viszont bosszantóan nehéz volt vaziliát kézben tartani, alig ha volt elvárható tőle, hogy kövesse az ő általa kijelölt utat. Hagynia kellett, hogy a nő hosszú évek munkájával az aurórától távol csontig feltárja a más világokon élő űrlakók titkait, ám utána el kellett viselnie azt is, hogy a maga feje szerint értelmezze a megszerzett ismereteket, méghozzá általában sötét és rejtélyes módon. Ezért azután félig őszinte, félig színlelt lelkesedéssel köszöntötte az érkezőt. «Rettentően ürülök Vazília visszatértének.» Távol létében az intézet félszárnyon vergődő madár. Vazília felnevetett. – Ugyan kell, Dan. Talán ő volt az egyetlen, aki tétovázás nélkül használta a férfi keresztnevét, bár két és fél évvel fiatalabb volt nála. – Az a félszárnya magáé is. Ugyan mióta nem teljesen biztos benne, hogy tökéletesen a legendő? – Amióta több évnyire nyújtotta a távol létét. Mit gondol most, nagyon megváltozott az auróra, mi alatt oda volt? – egy csöppet sem, ami éppenséggel is bennünket. A változatlanság ugyanis maga a hanyatlás. Kész, paradoxon! Nem létezik hanyatlás a rossz irányban bekövetkezendő változások nélkül. A változatlanság lényegében a rossz irányban történő változás kelden a bennünket körülvevő telepes világokhoz képest. Azok ugyanis gyorsan változnak, egyre több új világra terjesztik ki az uralmukat, és minden esetben egyre alaposabban. Az erejük, hatalmuk és önbizalmuk csak növekszik, mi alatt mint ülünk, álmodozunk, és rá kell jönnünk, hogy változatlan lehetőségeink igencsak megcsappannak, ha az övékékkel hasonlítjuk össze. Mm, szépen hangzik Vazília. Gondolom ezt alaposan betanulta útközben hazafelé. Az aurora politikai életében azonban mégiscsak bekövetkezett némi változás. Mertán a biológia Japán halálára utal. Ahogy mondja, ő maga volt a tehetetlenségünk egyik legfőbb oka, és most, miután meghalt, gondolom változnia kell majd a világunknak, ha ez a változás nem is lesz igazán szembeötlő. El, amit titokban tart előttem, igaz? Hát képes lennék én ilyesmire. Biztosan. Az a hamis mosolya azonnal elárulja. Ha akkor meg kell tanulnom komolyan beszélni önnel. Nos, a beszámolóját megkaptam. Mondja el azt, amit nem szerepelt benne. Minden benne van, majdnem minden. Az összes űrlakó világ hevesen hangoztatja, mennyire aggasztja őket a telepesek növekvő arcátlansága. Ők készek a végsőkig szembeszállni velük, és lelkesen halálmegvető bátorsággal követni az auróra irányítását. Igen, szóval elfogadják a vezető szerepünket. Na és ha mi nem vállalkozunk a vezetésre, akkor várakozó álláspontra helyezkednek, és megpróbálják elleplezni e fölötti megkönnyebbülésüket. Különben, nos, valamennyien nagy hangsúlyt fektetnek a műszaki fejlődésre, de mind vonakodnak a lényegét feltárni. Mindjárt egymástól függetlenül dolgoznak, és még bolygószinten sem megesítik erőiket. Egyetlen űrlakó világon sem létezik olyan kutatócsoport, amely akár a leghalványabban is emlékeztetne a mi intézetünkre. Minden világon csak egyéni kutatók tevékenykednek, és mindegyikük gondosan titkolja az összes többi elől a saját eredményeit. Nem hiszem, hogy bármelyikük olyan messzire jutott volna, mint mi. És milyen kár, hogy nem. Amíg az űrlakó világok nem többek egyénnek harmazánál, csak is a fejlődés fékezői lehetnek. A telepesek rendszeresen szerveznek konferenciákat, vannak intézeteik, és bár még jóval mögöttünk vannak, hamarosan utolérhetnek bennünket. Mégis sikerült fényderítenem néhány lakóvilág eredményeire, és azokról egytől egyik beszámoltam a jelentésemben. Dolgoznak például a nukleáris erősítőn, de nem hinném, hogy bármelyik világon túljutottak volna vele a laboratóriumi kísérleti szinten. Pedézeti méretekben még semmi ilyesmit nem sikerült előállítaniuk. Őszintén remélem, Vazília, hogy ebben igaza van. A nukleáris erősítő olyan fegyver, amelyet rendszeresíthetnénk a flottáinknál, és akkor egy csapásra végezhetnénk a telepesekkel. Szerintem mégis jobb lenne, ha bármely űrlakóvilággal szemben az Aurora állhatna elővele elsőként, mint sem bármelyik más űrlakóvilágunk. Hanem azt mondta, hogy csak nem minden szerepel a beszámolójában. Akkor hát mi nincs benne? A Szolária. Ó, tehát a legfiatalabb és legkülönösebb ürlakó világ. Valójában szinte semmit sem sikerült megtudnom ott. Rendkívül ellenségesen fogadtak, ahogy véleményem szerint bárki mást is fogadnának, akár űrlakó, akár telepes az illető. A fogadtak szót pedig az ő fogalmaik szerint értelmezem. Majd egy teljes évet töltöttem náluk, többet, mint bármelyik világon, és mindezen hosszú hónapok alatt egyetlen helybélével sem találkozhattam szemtől szemben. Minden egyes alkalommal csak hiperadás segítségével láthattam mindkét nembéli képviselőiket. Soha sem érintkezhettem tapintható lényekkel, kizárólag kivetített képeikkel. Az a világ nagyon kényelmes, tulajdonképpen hihetetlenül fényűző, és egy természetbarát szemszögéből teljesen romlatlan. Végis mennyire hiányoznak a közvetlen találkozások? Nos, a távnézés a szoláriaiak régi szokása. Ezt mindannyian jól tudjuk, Vazília. Az alapelv élni és élni hagyni. Hmm. A türelmessége talán nem egészen helyén való ebben az esetben. A robotjai különben információzárat alatt vannak? Igen, természetesen. És biztosíthatom, senki más sem hallgathat ki bennünket. Remélem is, Kelden. Az a benyomásom, hogy a szoláriaiak közelebb járnak a kisméretű nukleáris erősítő kifejlesztéséhez, mint bármely másik űrlakóvilág, magunkat is beleértve. Talán már egy hordozható modell kidolgozásától sincsenek messze. Egy olyanétól, amely elég kis energiafogyasztású és amelyet űrhajóink fedélzetére is felszerelhetnénk. De hogyan sikerülhetett nekik? Azt nem tudom. Ugye nem gondolja, hogy a tervrajzaikat is megmutatták nekem. A benyomásai nagyon zavarosak, ezért nem mertem belefoglalni őket a jelentésembe, de itt vagy ott vagy meghallott apró ismereteim szerint, gondolom, jelentős előnyre tehettek szert. Ez valami olyasmi, amit alaposan végig kellene gondolnunk. Nos, ezt meg is tesszük. Ezen kívül akad még valami mondani valója számomra? Igen, és az sem szerepel a jelentésemben. A szolárián szintén sok évtizede dolgoznak a humanoid robotok kifejlesztésén, sőt, a céljukat szerintem már is elérték. Egyetlen másik űrlakó világ bennünket természetesen kivéve sem tett kísérletet ilyesmire. Bármelyik testvérvilágon érdeklődtem is, az ilyesféle robotok kutatásának eredményei iránt mindenütt egybehangzó választ kaptam. Magát az elgondolást is éjesztőnek és veszedelmesnek tekintik. Gondolom, mindnyájan tudomást szereztek a mi kudarcunkról, és ezt nagyon is szívükre vették. A szolária viszont nem. Vajon miért? Először is azért, mivel mindig is a galaxis leginkább robotizált világa volt. Náluk minden egyes személyre tízezennyi robot esik. Az egész bolygó csak úgy tőlük. Ha csak úgy céltalanul járkálna rajta, és így módon keresne emberi lényeket, biztosan nem találkozna egyel sem. Szóval a szoláriaiak, akik egy ilyen világon élnek, ugyan miért visszajognának még néhány robottól, pusztán azért, mert azok emberszerűek? Különben az a fasztolfáltal előállított, szerencsétlen áll szerűség, Még mindig létezik. Dénjel. Igen, pontosan ő. Vagyis az már járt egyszer a szolárián húsz évtizeddel ezelőtt, és a helybéliek emberként fogadták. Ettől azóta sem tértek igazán magukhoz. Még ha nem is használnák a humanoidokat, megalázó lenne számokra, hogy éthelyre vezették őket. Ez annak a bizonyítékául szolgált, hogy legalábbis a robotika e területén az Aurora jócskán megelőzte őket. A szoláriaiak rendkívül büszkén vallják magukat az egész galaxis legkülönböző robot szakértőinek. Egyes ottani szakemberek azóta is dolgoznak a humanoidok problémáján. Ha másért nem, hát azért, hogy a kénos emléket kitöröljék. Ha többen lennének, vagy lenne egy a tevékenységüket összefogó intézetük, már biztosan előálltak volna valamilyen érdemleges eredménye. Tulajdonképpen szerintem már is jutottak valamire. De azért nem teljesen biztos benne, igaz? Mindez csak innen-onnan összeszedett, ismeret morzsák alapján megfogalmazott gyanú. Pontosan így van, de azért a gyanú meglehetősen alapos és érdemessé tesz további kutatásokat. És van még egy harmadik probléma is. Megesküdnék rá, hogy dolgoznak a telepatikus hírközlésen. Akad valami berendezésük, amelyet túvatlanulhattak megnéznem. Egyszer pedig... Amikor az egyik robotkutatójukkal teremthettem hiperkapcsolatot, a képernyőn láttam egy fali táblát rajta olyan pozitronikus mintázatrajzát, amilyenhez korábban sehol sem volt szerencsém. Mégis valahogy úgy tűnt, hogy ez a rajzolat valamilyen telepatikus program részlete is lehet. Az a gyanú vazília, hogy ezt a témát még kísértetiesebb légkör veszi körül, mint a humanoid robotokét. Ettéren még igaza is lehet ezt elismerem. Tulajdonképpen, Vazília, az egész holmi fantáziaszüleménynek tűnik előttem. Ha az a mintázat semmilyen korábbi tapasztalatára nem emlékeztette, ugyan honnan tudhatnám minek felel megvalójában? Az igazat megvalva, ezen magam is eltöprengtem. Mégis, amint megpillantottam azt a rajzolatot, önkéntelenül azonnal a telepátia szóljutott jutott az eszembe. Még ha a telepátia lehetetlen is, még ha elméletileg sem lehetséges? Csupán úgy vélik, hogy elméletileg is lehetetlen. Lássa be, ez azért nem egészen ugyanaz. Eddig még senkinek sem sikerült előbbre jutnia ezen a téren. És miért gondoltam mégis a telepátiára, amikor arra az ábrára néztem? Ugyan már vazília, lehetem e valami személyes lélektani csapda is, amelyet hiába is próbálnánk kielemezni? Én inkább hagynám az egészet. Más egyéb? Még egyetlen egy dolog, mellesleg a legrejtélyesebb. Innen-onnan összeszedett ismereteim alapján arra a következtetésre jutottam kelden, hogy a szoláriaiak a bolygójuk elhagyására készülnek. De miért? Nem tudom. Amúgy is csekélylélek számon épességük még tovább apad. Talán valamiféle újrakezdésen törik a fejüket valahol másütt, mielőtt még teljesen kihalnának. Miféle újra gondol. Ugyan hová mehetnének? Mindent elmondtam, amíg csak megtudtam. Jól van, hát, minden számításba veszem. Négy dologról van szó, ezek a nukleáris erősítő, a humanoid robotok, a telepatikus robotok és a bolygó elhagyásának terve. Őszintén szólva egyik lehetségességében sem hiszek, de azért nyomást gyakorlok majd a tanácsra hogy járuljon hozzá a szoláriai helytartó meghallgatásához. És most, Vazília, azt hiszem, önnek is jól jönne egy kis pihenés. Miért ne venné hát ki néhány hét szabadságot? Visszaszokhatna az auróra napjához és kellemes éghajlatához, mielőtt visszatérne megszokott munkájához. Mindez nagyon kedves magától, Keldán. Viszont van itt még két dolog, amit föltétlenül meg kell említenem. De ugye nem tart soká Vazília. – Bármennyi időbe kerül is kell, de annyiba kerül. – Hát akkor árulja el mi az? – Hogy az elején kezdjük. Ki ez az ifjú tudó, aki úgy viselkedik, mintha ő vezetné az intézetet, ez a mandamus vagy, hogy hívják? – Egy szóval már is találkozott vele. No látja, mégiscsak változnak a dolgok az aurórán. – Ebben az esetben biztosan nem a legjobb irányban. Nos, ki ő? – Pontosan az, akinek az imént leírta. – Egy tudó, Ragyogó képességű fiatal ember. Pompásan kiismeri magát a robotikában, és épp ilyen nagy tudással rendelkezik az általános fizika, a vegyészet, a bolygókutatás. – És mennyi idős ez a szörnyen művelt alak? – Még nem töltötte be az ötödik évtizedet. – És mi lesz ebből a csodagyerekből, ha egyszer felnő? – Talán épp oly bölcsember, amilyen tehetséges már is. Ne tegyen úgy kell, mintha félreértette volna a kérdésemet. Netan arra gondol, hogy az intézet új vezetőjét neveli föl belőle? Én még jó néhány évtizedig szándékozom élni. Ez nem kielégítő válasz. Ez az egyetlen, amit most adhatok. Vazília türelmetlenül fészkelődött a székén, mire a mögötte álló robotja gyorsan jobbra-balra pillantott, mintha valami váratlan támadás készülne elhárítani. Talán az asszonya izgatottsága váltotta ki belőle ezt a viselkedést. A következő főnök én leszek, Kelden. Ebben megállapodtunk. Személyesen biztosított felőle. Ez igaz vazília, de valójában, ha egyszer meghalok, az igazgatói testületnek kell meghoznia a végső döntést. Még ha meg is hagyom az akaratomat nekik, akkor is határozhatnak másképp. Ezt világosan leszögezi az intézet alapítási okirata. Maga csak fektesse írásba a végakaratát kelden, és én majd gondoskodom az igazgató tanácsról. Ezt a kérdést jelen pillanatban nem vagyok hajlandó részletesebben megtárgyalni. És mi a következő kérdés, amelyet még tartogat számomra? Kérem, fogja rövidre. A nő egy pillanatig néma haraggal merett rá, majd szinte úgy köpte ki a szót. – Zsízkárd! – Az a robot? – Természetesen, az a robot. Miért? tud esetleg valamely másik zsízkádról is, akit netán szóba hozhatnék? – Rendben van. Mi van vele? – Ő az enyém. – De hisz az Fasztóf jogos tulajdona, vagyis az volt? – Gyermekkoromban Zsízkárd az enyém volt. – Fasztóf csupán odatta önnek, végül aztán visszavette. – a tulajdonjog formális átruházására nem került sor. Vagy tévedek? Erkölcsileg mindenképpen az enyém volt. Pasztolf különben sem a tulajdonosa többé, hiszen halott. De végrendeletet is készített, és ha jól emlékszem, e végrendelet szerint a két robot, Zsiszkár és Déniel, a szoláriai nő tulajdonába került. De én nem akarom, hogy így legyen. Én vagyok Pasztolf lánya. Igényt tartok Zsiszkárdra. Miért lenne egy külföldi, egy idegen birtokában továbbra is? Egyetlen ok miatt ez volt Fasztorf kívánsága, a nő pedig az auróra polgára. Ez kiállítja. Minden aurórai számára csak az a szoláriai nő. Mit akar tőlem Vazília? Én egyáltalán nem kedvelem azt a szoláriai nőt. Valójában mélységes ellenszenvet érzek iránta, és ha egy mód lenne rá, a legszívesebben eltávolítanám erről a bolygóról. De a végrendeletet nem másíthatom meg. Még ha lenne is rá törvényes lehetőség, amint nincs, akkor sem lenne bölcs dolog megtennem. Fasztolf halott? Pontosan ezért kell, hogy Zsiszkád ismét az enyém legyen. És az általa vezetett szövetség széthullóban van. Az utóbbi évtizedekben egyedül az ő személyes vonzereje tartotta össze. Én pedig most föl akarom karolni ennek a szövetségnek a maradványait és a saját követőim táborához csatolni őket. Így kovácsolhatok össze egy olyan csoportot, amely elég erősnek bizonyulhat a következő választások alkalmával. – Hogy ön lehessen az elnök? – Miért ne? Az Aurora rosszabbul is járhatna, de így módom nyílhat rá, hogy megfordítsam a biztos katasztrófához vezető politikai irányvonalát, amíg nem késő. A baj csak az, hogy én nem rendelkezem Fasztorf személyes népszerűségével. Nincs körülöttem olyan keservesen kiizzadt dicsfény, mint körülötte volt az ostobaság elleplezésére. Ennél fogva nem vetne rám jó fényt, ha tisztességtelen, sőt alávaló módon győzedelmeskednék egy halott ember fölött. Nem mondhassa senki, hogy én, aki vereséget szenvedtem az élő fasztoftól, most felrugom a végakaratát, miután meghalt. Nem tehetem magam nevetségessé ezzel, amikor élet halál kérdésében kell az egész auróra elé kiállnom. Megérti a helyzetemet? Valahogy meg kell lennie zsiszkár nélkül. Ezt majd még meglátjuk. Már most is láthatjuk. A mostani megbeszélésünknek vége, és ha valaha is ennek az intézetnek az élére óhajt kerülni, akkor nem szeretném, ha bármikor bármivel fenyegetni próbálna. Tehát, ha akár most bármilyen fenyegetéssel óhajtana előrukkolni, csak azt tanácsolhatom, gondolja meg magát. Én nem fenyegetőzöm, sziszegte Vazília, miközben gesztus nyelvének minden rezzenése éppen az ellenkezőjéről tanúskodott. Ezzel elviharzott, miközben teljesen szükségtelenül intett a robotjának, hogy kövesse őt. A vészhelyzet Helyesebben vészhelyzetek egész sora akkor kezdődött, amikor pár hónap múlva Málun Szikisz belépett amadíró dolgozó szobájába a szokásos reggeli megbeszélésre. Amadíró általában várta ezt a találkozást, Szikisz mindig pihentető közjátékot jelentett számára túl terhelt napjai során. Ő volt az intézet egyetlen idősebb munkatársa, akinek nem voltak különösebb ambíciói, és aki nem leste várta Amadíró halálát vagy visszavonulását. Tulajdonképpen maga volt a tökéletes beosztott. Boldogan teljesített bármilyen szolgálatot, és szívből örült Amadíró bizalmának. Éppen ezért figyelte Amadíró az utóbbi egy-másfél év során aggodalommal a lassú leépülés, az egyre beesettebb melkas, a fokozatosan elmerevedő mozgás szaporodó jeleit tökéletes alárendeltjén. Hát még szikisz is megöregedhet? Hiszen mindössze néhány évtizeddel volt idősebb nála. Megdöbbentően hatott rá a gondolat, hogy az űrlakók életének számos hanyatlást mutató jele mellett utóbb még a kuruk is csökkenőben van. Mindig tervezte a statisztikai adatok megvizsgálását, de rendre megfeledkezett róla, vagy tán öntudatlanul félt a dologtól. Ez alkalommal azonban az élelmedetkor jellei szikész arcán feloldódtak elemi erővel feltörő érzéseiben. Az arca kivörösödött, ezzel is csak még jobban jelezve bronszínű hajának szürkülését, és úgy látszott, a döbbenet belső feszítő ereje azonnal szétveti. Amadírónak meg sem kellett kérdeznie feldúltságának okát. Úgy ömlött belőle a szó, mintha fizikailag képtelen lett volna visszatartani. A szóáradat végeztével amadíró hitetlen kedve kérdezte. – Minden kibocsátás teljesen megszűnt? – Minden főnök – Valamennyien meghaltak vagy elmentek. Nincs olyan lakott világ, amely ne bocsátanak legalább valamennyi elektromágneses sugárzást, ami fejlettségű szintünkön. Amadiro csöndre intette kollégáját. Vazília egyik megjegyzése, alig, ha nem a negyedik, gondolt vissza rá, arról szólt, hogy a szoláriaiak a bolygójuk elhagyására készülődnek. Teljesen ostoba megállapításnak tűnt akkor. Valamilyen mértékig mind a négy annak látszott, Megígérte a nőnek, hogy észben tartja őket, de természetesen azonnal megfeledkezett róluk. Most már úgy látja, ezzel komoly hibát követett el. Az, amitől akkor ostobaságnak tűnt vazília megállapítása, még most is megmaradt annak. Megint föltette hát ugyanazt a kérdést, bár ezúttal sem várt rá választ. Ugye, miféle válasz lehetne egyáltalán lehetséges? De az űr szerelmére málon hova mehettek volna? Erről semmi hírünk nincs, főnök. Nos, akkor mikor távozhattak? Erről sem tudunk semmit. A közlemény csak ma reggel futott be. A fő gond az, hogy a szolária, sugár intenzitása különben is olyan gyenge volt. Kevesen lakták, és a robotjaik is kiválóan szigeteltek. A sugárerősség egy teljes nagyságrendel kisebb volt, mint bármely más világon a mieinknél pedig kettővel is. Egy szép napon tehát valaki észrevette, hogy ez a különben is gyöngesugárzás nullává zsugorodott, de senki sem figyelt fel a csökkenésre. Egyébként kivette észre? Egy nexoni főnök. És hogyan? A hajó bizonyos javítási munkálatok miatt kényszerpályára állt a a napja körül, erre hiperadón kértek engedét, de nem kaptak semmiféle választ. Kénytelenek voltak figyelmen kívül hagyni a dolgot, folytatták a körpályára állást, hogy elvégezhessék a szükséges munkálatokat. A kérdéssel akkor nem is törődtek tovább. Csak miután a távozásukat követően ellenőrizték automatikus felvételeiket, akkor jöttek rá, hogy nem csupán semmilyen választ, de a legcsekélyebb sugárzási jelzést sem észlelték a műszereik. Azt semmiféle módon nem határozhatták meg, mikor ért véget a bolygón minden sugárzás. A szoláriáról több mint két hónappal ezelőtt vették a legutolsó adást. No és a másik három megállapítása? Hogy mondta főnök? Semmi, semmi, dűnyögte a madíró, de súlyos ráncok a homlokába, és teljesen elmerült gyötrelmes gondolataiban.